<تصفيق> لك فيها عروس انا لها محب او ابشر فيها بغلام احب من ليله شديده الجليد في سريه من المهاجرين اصبط بها العدو انت في القوم اذا شئت شهيدا فرحتي منطقه فل الحديد باكر النضعه شانته هاخذونك زلميچي کل د هغه یو غشاز لمورس سره لیکولې شي په سنگر کې د جهاد په تیاری وایي هرغه په خپل ځوانان چې د جرقو په تیر شونډی سره کوي په مخنصکین پودر مخي او بل اسنه کې ټول بنګلیا او په غاړو کې لاګیدونه پراته وي کل د هغه ټول ور او hebatی ځوانانو سره لیکولې شي په نورانی مخاوني سوچا کیږي د سنگر گردونه پراته وي او په غاړو کې د ټیکا شریدونه او یای په لاسوري کې د زندان حد کړیو زنجیرونه پراته حغه حجړه صفات هله کال چې درابات ترنګ او د ډول ډلټه تاویږي کله د هغو زمروز الموسي عليجو غدې چې د توري شرنګ او دراکټ کرنګ تا روان وایي هغه لطیف جنس د موکه چې د کفر په مزدوری کې په امریکایي ډالرو اخیستي پاستا موټر کې ګرځي او هندي موسیقي ته سره او پښترين ګوتي ټکوي د څراور غدي د یغې اس د بخو غلط په ځی هم نشي رسیدلې د مردکو په جګار کې هڅه غړې پرمختري وي او د سره خبري کوي هو یاو دل <سؤال> زونان ده تاغوت با دفترونو کی ده گفر چوپل و دفردیو دفتریون جنو سر پساسی ریو گوخدوی و یاو دل ده اللہ تعالی کل میره سرشار زونان ده خلافت پسنگرونو کی ده الهی نظام ده حکیمیت پا هدف پخپل سر رو بکمی یاو دل زونان ده هوا حواس او رکاب بندگی کمی او غلامی کمی و بلدل زلمی بیاده اللہ تعالی جل جلو بندگی که ده جهات اغزنی لاری پخپل وین خ زيد النطق فل الحديده فكر النور ودان شعلتهم قاطع الباب وجلد دفتر واكتب فيه خلودا يا شهيدا خذ دمي حبرا کی په ګوتنه نو چې مور تدینا نو مې نه اختار اگر مغو کوشش وکړ چې خلافت اس راډوسه من جنا ده ایمه می کړنه کده ما حقا وسه من ده یقینا کې مغو قوي ضربه وې ده ایمه زه بدل په چمتو نه پر فدای نه امام مردار کرکستان غړی ګس کوې ما بچوتک وو جن څه خلافت شرانې تستیچن امان اختار ديان <متصفيق> اختار ديان اختار ديان ويدي بولاكو اسلامي خلافات الشيراني اما شكار كان دو اما ما انا قيه <متصفيق> ولدا مقنقينه <متصفيق> ولدا موشده <متصفيق> موشده امرت الدين قرأي خلافات السرادية شيراني نارادية في ساح النزالي تعرف الهاي جاقوال الفتيه كم سحقنا الكبر بيساح النزال تعرف الهاي جابوالس نال فتيه ما طاحت همادنا شمل الجبال امتي كانت لا تضل وهن امه كانت من خير الامم همها دين الله هم من نعم همها وَيَخْلُو لِلْقِمَمِ أُمَّتِي كَانَتْ لَا تَضِلُّ وَهَنٌ أُمَّةٌ كَانَتْ مِنْ خَيْرِ الْأُمَمِ هُمْ هَادِينَ لِلَّذِينَ نَعْزُو عَلَيْهِمْ قدر من اريدونكو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته درنو داستانو تملروشي د خلافات راديو تولي او لا هر خروني بتاسي زانغني تاسور خستي وي اوساس مثبت بدلنا اوستي درنن دوستانو پرننه زنګريخ پرونه کې د خلکو قربانو شرافت شفقه او مصر زمګران همکار جلل الدین وقار سره مونږني درنن دوستانو پرننه زنګريخ پرونه کې مو درته یو موضوع ټاکلې دو موضوع باندې بومو غلتاس سرهږي ګوهیلانو رچې د خبرونو سره د پیل ترپای ووري موضوع مو ټاکلې د ځوانانو مسلیتونو ته دا او همدارې د ځوانانو کړونو فعالیتونو ته او غګيګو چې ځوان چاته ویلې شي درنن دوستانو په دې ټولو مسایلو بغګيګو لحر څوران خپل همکار جلال الدین وقات کرنګلاس ويم سټډي مشه ډیره مننه شفق سیب زهم په خپلوار ریدون ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته او ماده سلام شفق سیب موضوع ډیره جلی بد وقین ډیره دلچسپه ده وقته دلچسپه ده او ډیره مهمه ده ډیره مهمه ده د ځوانانو فعالیتونو باندې غیر نوریدونکو ته معلومات ورکونې د او ځوان چاته ویل شي ابتداء ځوان تعریف کو چې ځوان چاته ویل شي ا ځان هغه چاته ویلی شي چې د خپل عمر مرحله‌ای دپینځله اسکلینه اته لاسکلنۍ او هم دا شلو دوی شو تر رسیدلی وي د زوان ویل شي په ټوله کې دا خپل عمر مرحله خپلواحشاتو کوبینا بانی نه ویتی راکړي نو ویتی راګان ته زوان ویل نو په دې مسایلو غږی کو وخت د چي زوان هغه څوک دی چې له زوان څخه ډیر زیاته تم کې شي نو وقته وقته د زوان هغه دی چې ټوله نسترګ ورتدی او اپ دې خطر کې دی لای شي چې زوان بینرجي دی زوان ډیر بوج په غاړه شي په ټوله کې زوان ترټیا وینو وخت چې د فکری يرغلو د فکری تخریب لپاره ډیر زیات زانانشته دي چې د یتوم مادیتو په خاطر د اسلام په کیسه کې نه او کفر لپاره په خړه ډول کار کوي نو بازه ډیر زانانشته دي چې د اسلام لپاره مبارزه باندې بوخدي په امه ذهنیت رغونه باندې کار کوي هغه غزانانه چې د اسلام فکر ورسره دي هغه زانند چې د کفارو ترغیز لاندې نه وي او د هغوی د کلچر او د هغوی د مادیتو نه متاثر شوه نه وي او یوازې د اسلام فکر ورسره یو اسلام لپاره کار کيو هغه په حرام مانا باندې واقعي چې فكري زواندي او بل هغه زواندي چې هغه غزي زواندي هغه مادياتو پسې هغه د تنه ګوري چې اسلام دی او کفر دی هغه له هر څه نه مخې ماديات ته ایستل کیږي چې کله ورته ماديات مخامخ شې هغه د اسلام په قصه کې نه دی هغه خپل زونی د کفر لپاره استعمالول شوی وقار سی نو غقيقي پام دې مسایلو باندې زواند ته ډیر اړتیا چې د اسلام لپاره تر نه شي ګران شرف خو دا وقته چې ځان کولې شي د اسلام لپاره په کامله باندې خدمت و کی ځان کول شي د دین لپاره قرباني ورکي ځان کول شي چې الهی احکام په سیمه ټولنه کې هغه د غید په فزولو لپاره کوشش وکړي په ټوله کې وقار چې ځوانان قرباني ورنګم راوړل شي بالکل اندازہ دا او بل ځان کول شي چې د نبی صلی الله علیه وسلم سنت هغه عملی کې ځان کول شي چې هغه د خپل ټولنې او سیمې ولاقې لپاره کارو کې خپل اجتماع ټولنه د پرمختګ په لور پله سیمه ولقا هغه د ترقې خپل هغه ملګري او دوستان هغه اسلامي روحي باندې سنبال کی نو همدا غزان دي چې کول شي په کامل معنا باندې د دین لپاره ډیره قرباني وکي د دین لپاره مبارزه وکي د دین لپاره مجاهده وکي د دین د دفاع په خاطر باندې د کفارو سره قتال وکي د دین د دفاع په خاطر باندې د کفارو سره جهاد وکي همدا غزان تصفیر کی وی همدا غزان با چې دې هغه س کوي چې اسلامي غواړي قرآني غواړي او د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث غواړي ځکه اومه په فعاله شفا څخه سوفي کوي اومه په ډیر درد دي حالات کې چې د پروژې قرار لري هغه داسې چې او فعلن وقدر وقرسب په ټول نړی کې د کفارو تسلط دی مسلمانان محکوم دي او کفار په خپل پاچای پا کې او ډیرځه توهشتون په دغورسته یو کې پتیرو کې البته کفارو ډیرځه توهشتونه وکړل په دسته جمیټ مسلمانانو باندې بمبرونه وکړل ماشومان او وجل بمبار کړل خادیه باندې بمبر بې وکړل لکورون څخه بایځه پتمنه امین خوان دیگر اگر اویس تلیو داگی بیزتی و کلواری په خوانده اگر اوی ویویل بندیانی اکرلی پا تور شپوکی ماشومان لخوبونو پاس اول او ډیر زی تو هتونې وکل ده د هغوی په وحتون بربرتونو باې غ کېږو او بیا په زانو غېږو چې اوسم د دغه کوفاارو پیانونه مالیک د بلاابیرو مسیسااتو للارې او د دغه کوفریو زههرجې میدان للارري چې دوی دا میدیا و قې زډیر ورکې پات شویم او د دوی د دغه میدیا او د غرس ی ټول هداف ماته معلوم دي یوخوا هغه افتخار ژورناالستانې چې ماې هدف معلوم دی هغوی د بغیر د کوم مادیغ چېخوازان د جهننمکنې ته غځئ ځ حالاقت تاچی یو پټولر کې او بیلاریف پره فحشه پرې چې څه د پاره پر رسنوي کې کار کوي هغه ټول ما معلوم دي او زین خو هغه چې په ځنګړي ډول باندې دغه کفار و مرتدین و او مرتدینو ټاکلې وي او هغه په دې باندې ټاکلې وي چې تاسو په هاوه وکړو پټولونو پولیسونو کې دخل کو فکرونه خراب کوي فکرونه تخریب کوي د دې لپاره بیلابیل موسسیدو بیلابل پروژې چې رسنوي توول کیږي بیا هغه یې او هغه پروژې مخترلان دی په واقعیت کې فکری تخریب زونانو ډیر ژتر وان کړي دغه پر رسنوي کغه په ټلویزیونونو کې او کپه نور چاپی را سنیدو کغه گی دی او ک تصویري دي او کغه د ټولنیز را سنیدو فیسبوک بل وکړ چې د فکری جګلټي کیمران د خلکو لپاره لکه د دې مثال د سویل شمچغه غران شتخص دیو جهاد او قتال د شګردي موافقه کوي تروريزم عربي یعنی جهاد تا تروريزم نو شګردي نو ورکي مانا دا چې د وحشانه عمل دخل کوجل دی او درنګي د وداني هغه ال زول دي او د بمونو باندي ختمول دي انسانان قتلول دي خو دا څه نه ده قران او حديث ته نبي صل الله عليه وسلم هغه جهاد هغه دیمه امر کړه دي جهاد ته خلک را بللی كتب عليكم القتال نبی صلی اللہ علیہ وسلمی الجنه تحت ظلال السيوف جنت د تور د سور لاندې نو د غي قران او دارنګي د نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث د دې حکم او فرمان کې چې تاسو قتال او جہاد وکړي خونن میډیا ورسنې جہاد کې ذکر جغرافي مخبي نو په کې وقار شپ کوګرو د فکری جګړې تعریف ومومدادې فکری جګړه هغه جګړه ده چې کفاره د مسلمانانو د تسخیرهولو او د هغوی د شریعت عقيدي فکر، پروفونو، قواناناتو، سلوک، اخلاق او د ژوند د اسلامي بڼې لپاره منځولو لپاره ینه پوزی وسایلو لري د پر لپاره پرمختلې چې مسلمانان خپل ځانګړي تشخص او پېژندګلویتې څخه محروم او په هرڅ کې د کفاره په تقلید افتګري په د چې کفاره د بلابیلو لار ځخه د فکری جګړې کار د ځوانانو څخه واخیسته ځوانان ته دا چې برابر کړو ورکشاپونه ورکړل چې دا م په پو هوی پونم باندې هندراس نورې مدني ټولنې جوړ کړلې بلابېلې ټولنې جوړې کړې دوی ته ورزښونو کلپونه فعال کړل د کرکټو د ویبال او د نور د دني په کې ځنې داس ټولنې برابر کړ وقار صاحب حال ده چې دغوی ترشا ډېر ګور مقصد وي او هغه به فیکره زولانه راټول کړي هغه مصرف کړي وي هغه نه داس کار خلک چې د خلکو فکرونه د خلکو ازهان خراب کړي ته داس یو پروګرام برابر کړی وي ورخښات ورته دایر وي چې کونکو پهلچی او شوهدو چیناو داس پروګرام ورټ ټاکلې د خاليجانو پمدی باندې غلدا پروژه یو, یو کسر تستوي بی. او بیا ځوانان راټول کیدوی د دوی دو دا تصویران واخلي او دا خاليجانو تورکی به خاليجان ته دا ډار ورکول ورک کیږي چې آیاموک کارکو کار هغه ته منیجر چې کومي دغه ټولني هغه په ټول کې کار کوي پیسې هغه 500 د 14 ونور د ځوانانو د فکر د تخریب لپاره دوی ډیر غټ کار اخلي د پروژه په لاس کې لري البته دغه به فکر زو نه پوهیږي اکثره کوګور مدني ټولني دي په ټوله کې شاعران شاعران د پر زنګړی لري زنګړی مشاعری اغوینې پیږي اغوینې په مشایروکی د کوفارو مرتدینو سره یوځه د سوري ناری وهی مددا اصول معرفي کوي شاعران اصول معرفي کوي 16 راول اصول د فار کار په کار دي ټوپک ورزول په کار دي قلم را غستل په کار دي. دي او کتاب را غسل په کار دي په حاله کې سنه ده دوه کوم سيزونه چې دا ډېر مهم دي اول دا احساس وقار او سه او دا خلک مزوانان دي انداسه او شاعر غڅوک دي چې د ټولني درد او د ټولني احساسات څرګندي او خلک د شعر په وړاندې کوي او دا شاعران د کوفارو تر تاثیر لاندې راغلي دي او دوی ځوانونه محکوم ساتلې دي نو دوی تل د کوفارو اتصال <سؤال> په ځان منلې دي او دا ایست د ازادي فکر نه لري دوی د ازادي شيرونه په بيله باندې وای ازادي شيرونه په دې باندې وای چې په خپل شير کې دا څه وای چې جنگ جګړه بس کوي خیر جګړه کوم خير نشته لري دا مشهري او دغه بندرونه هم درس د غنور غونډه چې کوم دایر کې کې دام پدې کې مستقیمه ده دغه کفار ولاستي هغه مدني فعالان وي هغوی د شان کې مشایری جوړي وي بیا پدې کې دوی ډېر هداف اهداف لري روزلانه څخه موهله هم د دې خپل ځنونه محکوم مساتې راځي دغه تور تیرو څخه ځانون آزاد کوي راځي څنګه ورون تراشه بس د نور د کفار څخه خپل انتقامونه واخلی تاس ځانان یې استي د اسلام لپاره کار وکړي او دغه مؤمن ولس او دغه کونډروند یتیمان ولس انتقام دغه مرتدین او کفار څخه واخل چې دوی پر ظلمونه کړې دي دوی حشتونک لري دي دوی شهيدان كړي دوی ماشومان و جلي دي د ټولو د انتقام جذبا او جوش په زړه کې پیدا کړي وزاناني استي تر چې دلته د اسلام په صف کې داخل شي او اسلام لپاره کارو وکړي خپل ځان دي الله په دین باندې قربان کړي وقار صاحب ترې د سيز زوانان وشت دي چې هغه اسلام لپاره ډیر څه کوي په فکری مبارزه باندې ډیر پلاک بوhti هغه ګروپ ټوله نیسو رسنیو کې فیسبوک کې ډیر په لړک چکار کوي اسلام لپاره ډیر کار کوي چې ډیر د خلافت په دي او دغه کفري او تغوتی تنظیم چې دي ډیډر باندې وینم چې بده لی چې والله د فیسبوک پر مرټولني سره سنې چې د دوی ګور چې ځوانان سره خلافت تقایل دي او ډیر ځوانان ډیر ځوانان موږ دا ډار تل سره کړی الحمدلله خلافت سره به چې مين ځوانان او همدار د دا ټولو موبین مسلمانانو مين خلافت سره د خلافت ته وقوده ان شاء الله دا د لوینصاف خلافت دي د ټولو ځوانانو چې خلافت سره شو په فیسبوک کې هم دا ښانت پر اخره کارو کی د مرتدينو دغه تبلیغاتي سي دینی په فیسبوک کې وګوري د دوی تالې چټي هغه ځوانان چې د کفر لپاره کار کوي دا یو څه وای چې والله چې هیڅ عقل نمنې کار کفر ته پکې وځي هله محمداده له ځوانانو سره چې باید د اسلام لپاره خپل ځان یې مصرف کړی او هدف یې او هیڅکله د کفارو تر تاثیر را نه شي د کفارو د سیسی شنڈی کی او پینې د کفار خپل پلان له سر ته ورسې شفه خصي به <متصفيق> د یو مثال زولاند کوم چې د کفري زره فکر په دې ټولنه او دې سیمه اسلامي ټولنه کې حاصي یو ورځ یو مجلس کناسون یو کس نه بوخت نه چې دا کلمه وایا نهغه کلمه نه ورځه کلمه معنا نه وستا ځه بعد دغه یو څو وخت محمد ما داس یو دا دغه وکي دیسړي دی ته زه یو دوکا وندور کوم هغه داسې ځل ګروس سره لم پختنه مې ته وکړه مال د پاکستان دی کرکټر په مبارکه مې پختنه وکړه چې <تصفح> دا څوک ما دی ماته سي دا کول چې اې دغه کلمه دې نه د ځخدي ته به تاسو د ملګرو تمې خبر وکړه د دې ته د کلمې معنا نه د زبې کلمې متنهسته وایي د دې باندې کرکټر باره معلومات دي هغه چې مې کوله وګړو د هغه کرکټر باره کې د ته پوره معلومات او وجه د دې دا چې کوفري فکر او نظر من کې دوه مرثرات کړي دوه رښتګر اسلام هم چې د غریب معرفي د اسلام ته بالکل توجه نشته وجه دا چې اجتماع هم داسې جوړ شوی دا اجتماع داسې کړې هم داسې چ هغه د کوفارو تسلط او د کوفارو نصرت یغلی هغه اندل تجدی حاکمه یودارنګي هغه نظر دی نو وقر څه مخ هیڅ کلام مخ ځوانانی او مخ د کوفار وکمن نشو زغملي نو غوړ چې په کوفارو باندې وکمن شو کوفار زموږ تر تسلوت لاندې راشي الحمدلله مونږ غو ځوانانی چې کوفار سره په فکری مبارزه کې مختی او په جنگي مبارزه کې مر سره مختی مخ هیڅ کلام کوفار نه پرید چې زموږ اسلام بدنام کړي نو وقار سپ ل الحمد اوس نن د زنان شته چې نو غوړي چې د کفارو تر تسلوت لاندې راشي او زنان کو تاسو مخکې شپږ سړي ادمونه وکړو خبرم پدی وشو زنان په دوو قسمه یا درنګي اقسام چې دی هغه ته ور پلو شو چې د زنان همش ته چې هغه د ایشو شرد د پاره کوي خوایش طلب وي په خاړون کې ګریپ موټر سایکل وباندي او درنګي او كا کاکول لړول وي د نورو دغه چې د فلمیک ترانو غو دي هغه د کلچر ترغیب دغه خپل اسلام چې دا دغه خبر نوی په مفاهیم باندې او مقاصد باندې وي او قسم ځواناندی چ هغه د اسلام لپاره کار کوي د اسلام د دیپاف خطر اوتي هغه د خپل ټول وساتونه او طاقت او قدرت لري هغه د اسلام پر خرچکه مبارزه او مجاهده کوي چې کفري نظر او فکر هغه په دی علاقه او سیمه کې لمنځه خپل نظر او خپل <تصفيق> قرآنی احکام او الهی احکام خپل ځمکه باندې حاکم شي او خپل یو نو نوی نظام چې د اسلامی قانون او اسلامی حکومت دلته راوړي <تصفيق> د کوي نو چې د هغه باید روښ شي د غفلت د خووب نه جدي بیدار شي نور دغه د دکوپار په د سیاسي وبا نجی دې ونه غوليږي او کوپار چې دي هغه په دیو دی په مختلفو باندې چي دي یاده دا خبر اورته کړي د امن د پاره کار وکي سولره اوله یودارنګي سوله تاسو ارتيالري او سوله ک تاسو مهم رول شي او د لپاره ډیر کار کوله شي خو د په معنا معنی دی چې دی بوخکړي یودارنګي غلامان ساتي ځکه د سوله امن د هرڅ په اسلام, اسلام قسم په لا چی په اسلام کې دی سوله په اسلام کې او د روزمره د تیرولو اغه ترځو طریقه په اسلام کې ده نو چې کلامه په اسلام باندې مونګولي ولا غولي او په پو پوره په اسلام کې داخل دا دا دا دا دا شو نو دغه ستونزې مشکلات بنوي بل وختي تاسو یو وقار سپ د اغه یو کس یتهونو کړی چې کلیمانه ورتل وقت د یو تاسو چې به ول مکتدایو کرکټر پښتنه کړی دغې عمر ورتلو د کفارو کلچر او د کفارو فکری تخریب دومره مشه بیا ده په ټوله نه کې چې وګورې یو خدا تلویزیون نه دي چې د کفارو سریالونه تخپريږي خارې ته ښارې یو په کې د اسلام څخه کاویر په خراره ولکېږي <تصفيق> او بل دا چې غا دموکراتونکو نسل دوی ته داسې فکر ور کوي چې صرف د اسلام تصورم <تصفيق> د دوی په ذهن کې شي حغه ما شومن چې اوس د غا سیریلونو تعقیب کړي نو هغه نه د اسلام تما وینځ دا ما شومن چې د غا سیریلونو تعقیبې د د هر یو لوبغاړي نوم ورزي خو حال دا چې د خپل پیغمبر نوم ورتنو ورزي د اسلام ابتدایي مسایل دوی ته نويستې شوی کلمنه ورزي د خپل پیغمبر نوم نو ورزي او هغه ځانان چې یو قرنیک ژوند کوي او د غا سیریلونو چې هغه تعقیبې او دا فکر او دا احساس ورته کې چې دا, دا پرتون کې ژوند بنې زموږ څومره بدغیس کوي د دې ماشومان پرتون کې ژوند بنې څومره بدغیس کوي دا فکر باید ځوان ولري تو ګوره وقار چې ځوانان ډیر زیات دغه پردی کلتور ترغیب لري راغلي دی هغه ظاهري بڼه ته کو ګوري ځان په داس یو شکل جوړ کړی وي چې شکل داسې چې بيخي د هیڅ مړدغه نور مخلوق کې شکلې د مسلمانانو یودارنګي د اسلام هغه لغتي دا تصور نه کوي چې د جهاد تصور خو بیخینه کوي دا فکر خو سره نشته چې موږ جهادو کوو او موږ دغه کفر د ملک نه او موږ ځانون آزاد کوم د تیرونه ځانو بس او کفر تر خپل تسنو ته راوړ فکر نه لري ګران شفق صاحب بخنه واړم مستخبره نشم چې دی امریکا او ایتلی او فرانسا د یورپ هیوادونه هل تدق قانون دي چې هلتا ځوانته وسله خدل کیږي هلته د ځوانته د وسلي د استعمال طریقې خدل کیږي خو دغه کفر او دغه د امریکی کمغه مشران چې دی او د یورپ کم خلک چې دی هغه يهودا نو ساره هغه دلته په اسلامی ټولنه کې دا خبره کوي چې د وسلې نه زانوساتي د تشدګردي د تروريزم دی د وحشت دی د وژنې د انسانیت او د انسان انسان وژنې نه زانوساتي بازوانت؟ بازوانت آغا. آغا دا دا او برخلاب هغه وانتزان ته د ټوپک چلخې د ټوپک طریقو ورته خو جنګي په جدي او راليګي ورته د روسان په څیر باندې چي اغه اغه د کفر د پاره د جنکونو استفادہ کوي او موخته داسي دا فکر راکې چې د جنگ جگلو او د دې شین نزانو ساتي دغه جدا بربادي ده د اسوله راوالي او امن راوالي په کفر کې امن هیڅ کلم نشرات للی چې تاسو باندې کفر مسلط وي او احکام د ماغ او او مشوري د ماغ څخه خستل کیږي بلغه نامه غته راکيو بیا تاسو یملیکوي نو هیڅ اسلام نه تر سره کیږي ميو... دا خبره د ځانته په ذهن کې چولکی د کوپا را, را او د تواغیتو دارنګ درسنۍ او د میډیا لارې چې قلم راواله کتاب راواله وصل لری کسوال خلک نه ځان او ساتي واغه څوک چې وصله را پورته کړي د هغه مونږ ته بګوته چې مونږ لمنځي خو نه کریم او حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم هغه داسوي چې ولسکي قلم او کتاب تور راواله ټوپک راواله uh -huh. ذكىوي ذكىوي كتب عليكم القتال <سؤال> فركشفات اسمن قتال او لهم استطعت من قوه اعدادك تربيتك بل ذكىوي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اي برابر دي هاك سانچ بو برابر ندي منالا چي د علم حاجت او دارنگي وسلواله مبارزي هم حاجت دي يعني اواد اسلامي خلافت او د خلافت الاسلامي منهج انده چې شریط تعلیمي حتمال د اسري تعلیمي میډل دلته شتله الحمدلله په نصابونو کې شتله او ضرورت ورته ها او د خلافت الاسلامي طریقه هم ده چې ځوان باید پېولاس کې قلم او کتاب او بل لاس کې وسله ولري زکه د یو اخنا علمي پزرمه چې علمي اجتماعرمه چې علمي ټولنه رمه او د بل خوا نه نظام کفري نظر کفري فکر هغه لمنځه یوسي زکه دا سنيش ګره چیتا دی علمی در پزا در آمان سکری وی تولینی دی پا ایلم بانی سنبال کردو وی او بل خواه چیده اقا دی قانون کفری وی دست نشکیده بلکی تبا هم د کفری نیزام په مقابل کې مبارزه که او بل طرف تبا ایلمی در اجتماع بر آمان سکه او د علم دفاره با کارونه که دی علم دفاره با انه یو نظام رمسته کې یو اداره پر موږ سره کې او د غیر فار لپاره به کار کوي نو, نو دلته خيب... الحمد وقار سره دلته واځي جګې مبارزه نه دروانه نو دلته لله الحمد د قلم خواندان دي دلته تعلیمین حساب چې ډیر په ترکه روان دي له هر څو ډیره توجه تعلیم د کې د مشهمنو تعلیم ته هم دراس نغره طالب العلمان چې په خریاتو کې هم درځه ذکرې په نیمای کې پری خوراغلیل ته د خلافت خاورته د هغوی د لپاره زنګړی نصابونه رامسته شول ته هغه تدریس کیږي په لړه کچاباندی په داس لړه کچاباندی چې د شیخ سیابو عمر خراساني خبره چې ما په شپرس کولای دوره کې چې دومره علم مې وکړ دومره په لړه کچاباندی نصاب منوري دلې له کوشه خلافت لپاره ټاکل شوی دی او دغه مشومانت تدریس کیږي نو دا ډیر د خوشاله مقام دی تر څو فکر م چې موږ له یو هغه په جغرا피ي بوختیو نو دلته له هرڅنه مخکې تاریخ ته ډیره توجه ده دلته چې مشమన్ راشي دا داسې په با یو مفکوره باندې سنبالو چې دا داسې دا یو فکر خاونوي چې تاسو یو وزیر بم داسې فکرونه لري لګادام شم هغه یو خاصم دا فکر نه لري لله الحمد د خلافت یو مشوم استاد دغه لوړپوري چارواکي چې په کفر کې کار کوي په تاغوت کې کار کوي مونږه غي سر نه هغه نه پووه هغه جاهلان دی هغه که او خیران وي او نو هغه براغلې ول خلافت وي دې په خپل اسلام خبر شوه ګران شفخ صاحب بخنه واړم زاد دیو مثال لاندې کومه خلاصي چې مونږ ذکر کړ د دولسن سین کیو مانو زمونږ سره ډېر هم سینفان دا شی یو چې خپل نوم نشیلې کل املا وته نوزده ولله الحمد خلافت کوم دغه چې طالب علم او دا دارنګ د مکتب او د خنځي شاګرد هغه بداسي چې د هم سین فارغ شي نو د با نوې اختراعات کې نوې سرور چې د ایجاد دی نو یو سرور جوړه ان شاء الله او لله هم کار روان دی ځکه په حساب کې داسې ترتیب موجود دی چې شا طالب علم دې ته متوجي و شي طالب علم دې چې د فکرمنو و شي چې خپل درسونه په کامل معنا باندې دا کی او هڅه وکړي بل اخر چې د ټولنې او اجتماع او د رنګ د مسلمانانو د داغه د فارادو فائدو د فارشي دي را کوي نو وقار صاحب ګرندستان تاسو په زموږ د ماشومان او زموږ د زده کونکو هغه خپرونه وريدي لوي هغه مرکب مو وريدي لوي چاغوي څومره ماشالله په استعداد دي هغه څومره د اسلام د ابتدایي مسایلو څخه خبر دي هغه له الحمدلله په نومړی سره کې د اسلام ابتدایي مسایلو زده کیږي او د اسلام څخه خبريږي او جنگي درسونه ورته ور کول کیږي کوګور وقار صاحب د دوی لوړپوړي چارواکي دغه تغوتنی نظام یا دوی هغه مشران مشران والله کې هغه ته کلمه ورسي از یو ګوریدل ته د ما شوم مرکبه تاسو وريدي د ما شومان مرکې چې په هر څه باندې پوی دی الله ان حمد هر دوه ورته زره هر ورته زدي نو قرصې کو ګوریدل د لوړ پوری چرواکي چې دی هغه په د اسلام په ابتدایي مسایل نه پویږي د مثال هغه د چې د پاکستان د پخواني د کورنی چار وزیر رحمان ملک با جوړ علاقه نو آلته یې صورت اخلاص وایو نو صورت اخلاص یې نشوایله چا ورته پارچلې ام بیا ددا خبرو کښې دا راکچا غلط لیکلی دی یی د دنیا د دی یمان د چا سو ته اخلاص هم نور زیه البته اوریدونکو بلیډلی وی په ټلویزیونونو او نور ویډیو غان چې دوی د اسلام غیبتیدی مسایل نه دیزدا او بیا ناسي دی یو هغه شند د کفار هغه د سیسید پور مخ باندې د جاهلان د غنه په وهان او دوی بیا د فکر کوي چې دوی د تعلیم <تصفح> خلاف دي ان لله الحمد <سؤال> تعلیم خلاف نه یو تعلیم دلته درسرکیږي په لوړکچه باندې تعلیم دلته درسرکیږي تاسو بي تعلیم یاسته تاسو ک تعلیم یفته او که تاسو په واقعیت مسلمانان و تاسو براغلې و کنه د اسلامی خلافت دلته په مبارزه په فکری مبارزه هم درز استادان چيلي هغه یي چې په پونټونونه کې زیني داسو ستران <سؤال> دي چې موته زيتونې شو ویډیو هم درز مونږ پوي شووی چې په پونټونونه کې د خلافت په خلاف باندې پروپاګاندا کوي ما سیلونه او همدار شاګردانو ته و چې دولتي اسلامي په خلاف باندې پروژې پلاس کلریو دوی بدنامي ولله الحمد موږ دلاس کریو او موږ په پټو لر نړي اسلامي حکومت ل راوړی ان شاء الله پتا چې وقار څخه د خبرونو د پای شي بیم دی ل ارډم کې اجازه خلو موضوع نو ګران صاحب گیدلو خلکو چې د ارډم کې براسر به موضوع د ډیر زیات چې و غزا ولات د چې وی دي ولدا چې موضوع ډیر اړینه و زنان د فارم د خبري هاغه خبري چې مهمه وي د دې مسلوتونو په کوټه کړل لپاره چې زنان ویښي زنان هغه د غفلت له خوم نه رابېدار شي نور چې دغه کوم کفرې فکر او کوفي نظر چې دلته په اسلامي ټولنه کې هغه را اچکیو فسکاری کې د زنان ذهن ته د بالکل لامل نه ځل شي زنان باید د فکرو کې چې ما مات چې د زونی الله را العزه ترا کړی د دې پختره باندې کې ۱۰۰۰۰۰ شفقALLY ۱۰۰۪ hating 一 reverend ۱۰۰ alot ۱۰۰۰۰ Certs ۱۰۰۰ کې ۱۰۰۰ омина mem detta jeune trèsLSRihatèresEEсаASEASEASEASEASEASEASE대Ï 보시нибудь dim desenvolupuxiuoчно spannı daí〟ja 맞就ßt respectful.biz наблюдerm стр.biz diyorלים 스터� Trading Van Revolution. Moocking weerátedazzıirsin. 안 doarne حشر دی قیامت ورځ ده ځوانن باید د غ خپل ژوندۍ د الله پتوعد کیو د الله په بندگی نه الله له لا نه د کوټي تاثیر نه درشه ونو د کوټي فکر او نظر چي له هغه بلکې آزاد او مستقیل او کریم او کلام چې الله رب العزت نازکړی په هغه باندې په کامل معنا باندې ځان کوی کله په دې باندې پوه شئ انشاء الله د دې هیڅ چا غولان نشي جوړ د دې هیڅ چا د کلچر د هیڅ چا د کلچر تاثیر لاندې و دارنګي داغه د تاثیر لاندې نشي راځلې بلکې د آزادۍ مستقلی او د آزاد فکر او د آزاد نظر خوندوی نو نو اې ګرانو زالانو ولله هېچې موږ او تاسو مسلمانانی او کفار هیڅ کلم نه شي چې موږ او تاسو په اتفاق یو او موږ او تاسو یو څنګه ورکو او کفار داغه زمو دوستان کړي نه شي ترڅو چې د هغوی په دین او مسحب شي ویني وقار سي زمایي ملګریو په تیرو کلونو کې کوم د امریکایي جنرالان مردرشي او مصر ایلانجه و چې هغه هغه جنرالان باندې خپه و ډیر زیات په خپه و مردو مرتبه دي باندې کفر ته وجوهل به خپه کیږي و دا و امن د لپاره غلیدا د صلح د لپاره غلیدا د بادو ترقید د لپاره غلیدي وله دا, دا, دا, دا, دا, دا وي شي هغه تاسو فکر لره یا چې کلا کفارو ته دا ډیر نږدې و او کفارو ته دا ډیر ژم په کې ورسره مينو نو هغه بیا د کفرې رادیو رئیس ک کفار په ډول چې دیناموک ډیر کار اخیسته لې شو هغه واشنگتن ته وسوړی دی قرانې ټول ده دی وړي نو ګرانو ځوانانو رازې نور د کفارو تر تسلوت او د کفارو تر رغې ځانې مرزا زینور آزاد ژوند غوړه کړی زینور د خلافت سندرو لاره شي د کفارو سره خپل انتقام وکړو کفارو مخ ډیر زیات زو کفار په حکومت کې لراځنور په کوفار باندې حکومت وکړي راځنور په کوفار باندې توره تیر جوړ کړي او په اسلام کې داخل شي او د اسلام لپاره کار وکړي نو ګرانو زانانو کو د په هنتون محصلین یا یو ک طالب علما نيست راځي لدی ورسته اسلامي خلافت سربیات وکړي او د کوفار پر ضد باندې ودرېږي د خپل دغه پاکستان خدمت وکړي د دی. تا دی. خپل دین خدمت وکړي د خپل زورې دی خدمت وکړي د مؤمنو مسلمانانو خدمت وکړي هغه باندېنونو آزاد کړي چې د کفر سر په جیلونو کې دي داوی هیل او داوی استرګم دمو تاسو دې مو تاسو ځوانانو زموږ ډیر زوړا غوونه چې اسلام باندې نن کړي خپل دین باندې نن کړي خپل عزت باندې نن هغه کفرونو نیولې دی په جیلونو کې ور سره باندې دي هغه آزادول غوړي زموږ خويندې دي چکه کفارو سره په جیلونو کې پرتې دي تاسو داږي د دا هر نه خبري سي والله هیڅ اغوې باندې ستېريږي راځي دا فکر ځان سره پیدا کې ځانانو نور د کفارو تر تسلط نه ځان آزاد کړي راښو یو ځشه د خلافت زمريان سره یاشي او د دو دوی سره په مخامر مخ, کمنونو کې برخو اخلي او د کفارو څخه زړونه په ګوتو باندې راو باسي نو نور کفار مپریده چې اسلام ته خطر جوړ شي نور له چاپیر چا پیر شي او توره تیرې په جوړه او نور هغه وخت را رسیدلې چې موږ به ان شاء الله له خپل انتقام وکړو کفار سره به موږ خپل حساب کوو او کفارو څخه به د هغه ماشوما رو د هغه شهیدانو انتقام وکړو چې دوی په بیرحمانه ډول باندې وژل دي او په ټول نړۍ کې په مؤمنو مسلمانانو باندې دوی ډېر څه ظلمونه وکړه اې ځوانانو زموږه ساسن ډیره تمه کې ګراشه د خلافت څنګه رون تر راشه او قدرمندانو خروونه په دې ځای کې ترسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ربي و زبير يمضي وليل الموت ثم هدي رسولنا الامام محمد الهادي وسيد الامم محمد الهادي وسيد الامم